Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Da, și pe Facebook, în transmisie directă, pe toate conturile noastre, pe conturile BiziDay, Moise Guran și Europa FM, precum și pe site-urile și europafm.ro. Bună ziua, doamnelor și domnilor, în deschiderea acestei emisiuni vă rog să-mi dați voie să vorbesc puțin mai mult decât de obicei, pentru că vreau să fac un rezumat al situației, un tablou general al uh, situației din România din momentul de față, o situație care nu a început de ieri, v-am avertizat atât cât am putut și noi aici, pentru că oricum dezbaterea era puternic divertată către alte domenii, că la asta vom ajunge. Vă spun din campania electorală și chiar dinaintea ei că toate perdelele de fum, toate petardele trase în această perioadă au un singur scop, scăparea domnului Liviu Dragnea de pușcărie. Domnul Liviu Dragnea, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu știți, a fost condamnat cu suspendare la 2 ani, în primăvara anului trecut. Și, la sfârșitul acestei luni, începe pe fond procesul pentru abuz în serviciu, pentru că, na, atunci când era consiliu, președinte al Consiliului Județean, Tellerman, a beneficiat de serviciile unor doamne nu numai secretare, să știți, sunt și contabile pe acolo care au lucrat pentru PSD vreo șapte ani, deși erau plătite de protecția copilului Teleorman, um, o direcție coordonată de soția domniei sale de atunci, doamna Bombonica Dragnea. E foarte greu să spui că ai greșit șapte ani și că statul a plătit niște doamne care trebuiau să se ocupe de cei mai amărâți copii din cel mai amărât județ al României ca să fac o economie PSD-ul. E foarte greu să scape de o condamnare acolo, dar noi nu suntem judecători. Aceasta fiind situația, ne putem aștepta la o condamnare sau la o achitare. E un proces până la urmă, undeva prin luna aprilie acestui an și la o sentință definitivă, cel mai târziu în această toamnă. De aici oarecare disperare. În campania electorală am avut tot felul de, nu știu cum să vă spun eu, tunuri de astea de comunicare trase în toate direcțiile, în primul rând, pentru a convinge oamenii că Dragnea este cel care merită să guverneze. Atenție, nu PSD-ul, ci Dragnea. El și-a asumat tot timpul, eu fac eu drag. După care a început o campanie, v-am avertizat și atunci că e o diversiune. Dragnea nu vrea să fie prim-ministru, nu încă. Pentru că prim-ministrul pe care urma să-l pună avea un alt job, ăsta de ieri, care era să se întâmple ieri. Deci tot timpul s-a vorbit dacă ar trebui sau nu ar trebui să fie dragnea prim-ministru având în vedere faptul că unul e condamnat penal în cursul executării pedepsei chiar cu suspendare și legea interzice miniștrilor în țara noastră să fie condamnați penal. Aceasta este o, o, o, o primă frână, o primă protecție a democrației să nu lași infractorii pe anumite posturi, nu numai de ministru, și de contabil, de exemplu, și de militar, și de funcționar public. De aceea există legi în România. Bun, s-a dezbătut chestiunea asta cât s-a dezbătut. Până la urmă, domnul Liviu Dragnea, afectat că nu poate fi prim-ministru, a venit cu niște propuneri. Propuneri care au fost calificate ca fiind marionete, iar ieri am avut revelația faptului că chiar domnul, mă rog, Grindeanu, Sorin Grindeanu, n-a reușit să o pună pe doamna Sevil Scheideh, domnul Sorin Grindeanu, tot ca o marionetă, s-a comportat. Adică omul trebuia să dea niște ordonanțe de urgență, care trebuia să intră în vigoare ieri ieri, pe data de 18 ianuarie stau dovadă pentru acest lucru textele care au fost puse până la urmă la presiunea publică în dezbatere și care au înscris această dată 18 ianuarie ieri ar fi trebuit să fie date ordonanțele de urgență pentru grațiere și modificarea codului penal ieri ar fi trebuit să intre în vigoare prin depunerea la Parlament și publicarea în monitor oficial De ce ordonanțe de urgență? Pentru că ordonanțele de urgență nu pot fi oprite decât de avocatul poporului onorabilul domn Victor Ciorbea, propus pentru acea funcție de Partidul Național Liberal acum patru ani, ca să se știe aceste lucruri, vă spun, și pentru că nu trec pe la președinte care le-ar fi putut opri în cazul unei legi ieșite din Parlament, președintele zice, "Alo, ce-ați făcut aici? Ia, vă dau înapoi, mai discutați! Sau, ală, se sizez Curtea Constituțională! Doar avocatul poporului poate opri o ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență ca mod de legiferare a libertăților individuale, fundamentale, este interzisă explicit de Constituția României, deci da, aceste ordonanțe ar fi fost neconstituționale și totuși, odată intrate în vigoare, ele ar fi făcut efecte pentru că erau favorabile unor infractori, erau leși penale mai favorabile, iar în dreptul penal este acest principiu foarte important, legea mai favorabilă retroactivează. Altfel spus, chiar dacă ar fi fost modificate după aceea, Dragnea și încă v-o câțiva băieți care l-au ajutat, ar fi scăpat de problemele lor penale. Ieri s-a întâmplat în felul următor. Existând un număr de informații în spațiu public, felicitări celor de la Hodniu și în special lui Dan Tapalagă, președintele țării noastre s-a sculat dis de dimineață și s-a dus în ședința de guvern. Primul ministru a recunoscut că a aflat de la SPP că vine președintele acolo, s-au trezit cu președintele, care a spus foarte clar avem doi elefanți, rozi, mari și rozi în încăpere. Modificarea legii codului penal și o ordonanță de grațiere. După care a stat acolo cu ei 35-40 de minute a durat ședința de guvern. De fapt, pentru asta S-a făcut ieri ședință de guvern, mă rog, s-au mai aprobat și alte lucruri care erau pe o ordine de zi care n-a fost publicată, deși primul ministru a zis că a fost publicată, de-aia l-am felicitat pe Iorgu. Ier, Iorgu a spus și noi toți am stat pe site-ul guvernului, nu au publicat ordinea de zi, n-au zis nimic, după care au mințit cu nerușinare. Iar la știrile Europa FM ați aflat aceste lucruri în timp real. După care au stat acolo, au văzut că Iohannis nu pleacă, nu pleacă până la sfârșit și au închis ședința de guvern. Domnul Grindeanu s-a urcat în avion, s-a dus în America după Dragnea și atunci au început să se... De deci prima protecție de ieri a fost președintele României. Președintele României care s-a dus în ședința de guvern. A funcționat, o protecție democratică. A doua protecție a fost ieșirea aproape unanimă, n-a fost unanimă să știți, dar aproape unanimă, a corpului magistraților. De unde până aici niște asociații de magistrați puternic încurajate de Antena 3 care are patronul în pușcărie, Făceau un lobby pentru grațiere, folosind niște date pe care o să vi le expun astăzi, imediat, doar să mai aveți un pic de răbdare cu mine. Dintr-o dată, Procurorul General, șefa DNA-ului și uh, șefa altei curți de casație și justiție, da? au ieșit și au spus, nu asta e un bullshit, n-au spus chiar așa, nu se exprimă așa, dar Procurorul General a zis, că n-a spus, băi, ne iau de proști, aceste ordonanțe sunt cu dedicație. Adică pentru Dragnea, vă spun eu, Voiculescu s-a dovedit după aceea, Tăricianu de asemenea posibil să fie unul dintre beneficiari și încă vă câțiva trepăduși politici. Pentru ei sunt aceste ordonanțe. Asta a fost a doua protecție democratică. Într-o săptămână, un termen foarte scurt pentru o dezbatere publică, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să spună o opinie. Vom vedea ce spune Consiliul Superior al Magistraturii. A treia protecție democ democratică a fost societatea civilă care, aseară, ce să vezi, a surprins chiar și televiziunile din România care n-au prea fost pe acolo. Deci nimeni n a trimis reporteri în piața universității că toți au zis, nu se strânge lumea. E, s-a strâns lumea. Vreo 3.000, vă spun că am fost, nu chiar de la început, că am avut treabă la radio până pe mai târziu, dar pe la 7 fără zece, când am ajuns eu în piața universității, deja erau cel puțin 3.000 de oameni acolo, și jandarmii foarte politicos s-au dat la o parte și ne-au dat voie să mărșeluim către guvern. Nu știu dacă au ajuns 5.000, 6.000 sau 7.000, cum au zis unii la guvern, dar pe vântul de aseară să ieși în stradă oameni cu copii, asta arată o voință. Poate că nu, erau acolo, nu era tot poporul acolo, poate cei care erau acolo nu erau reprezentativi, dar erau oameni care voiau ca în țara asta să domnească legea și nu altceva. Haideți să vă dau niște date de la Asociația Națională a Penitenciarelor. În România, în luna ianuarie 2017, sunt 27.400 de oameni în pușcării. Departe, de fapt este o scădere de 20% față de un vârf atins în 2013, când erau aproape 34.000 de oameni în pușcărie. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre cel mai mic nivel al numărului, al oamenilor care se află în pușcărie din ultimii ani. Sunt într-adevăr condiții foarte proaste. Întotdeauna au fost așa. Asta este țara noastră, din păcate. Nu reușim să asigurăm condiții bune pentru copii, pentru bătrâni. Sigur, cei care sunt încarcerați nu au ce să facă. Sunt prizonieri. Trebuie să le asigurăm condiții. Cu asta sunt de acord. Oare soluția asta este să scape? 2000 de băieți, 2000-2500, între care vreo 100 de corupți sau 500 de corupți sau câți or fi, asta este soluția. Pe de altă parte, vă întreb pe dumneavoastră, ce șanse sunt ca acești oameni ajunși în poziții cheie ale statului român? Domnul Dragnea practic dictează guvernului. Nu avem în momentul de față o separație a puterilor în stat. Dacă Dragnea este puterea legislativă prin controlul asupra partidului de guvernământ, este... Cred că este o subminare a puterii de stat, dar sper să nu greșesc, ca domnul Dragnea să fie și cel care trimite ordonanțele, atenție, trimite, știu ce spun, trimite ordonanțele guvernului și iar guvernul le, le aprobă. Așa ceva nu e, nu e deloc democratic, nu se mai poate vorbi de democrație. Citiți pe curs de guvernare, în metadata uneia dintre documente, e una dintre doamnele de la cabinetul domnului Dragnea. Acolo s-a născut, de fapt, documentul intitulat ordonanță de urgență, ce ar fi trebuit să intre în vigoare chiar ieri. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este ce facem în continuare. Pentru că, într-o seară, într-o noapte, ne vom trezi cu aceste ordonanțe de urgență intrate în vigoare, dintr-o dată, în monitor oficial. 0372069599. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, să tac cât mai mult în cea mai rămas din emisiune. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh... E, e foarte trist și părerea mea e că ce ar trebui să termin cu toții de acum înainte, să nu mai fim pe silențios. La cel mai încivilizat mod și cel mai pașnic e, tablou, să ieșim, să mergem, să fim acolo, dar cu o voce foarte puternică. Nu putem, nu putem asista la e, acest produs al unui vot care să Cred că a fost irresponsabil în mare parte... Și alimentând, să cerem, ce să cerem, cerem Mihai? Să cer ce să cerem? Schimbarea sistemului imediat, pentru că e putred până în ambele. -am. Ba nu, a cărui sistem? Din contră, sistemul democratic a funcționat în România, încă o dată. Frânele prevăzute Correct. de Constituție în aceste zile funcționează. Funcționează, dar nu văd legitimitatea acestor oameni care vin și își fac legi, cum să fii uh, condamnat penal, adică cu bună știință conștient fiind ai luptat contra legii, ai, ai încălcat-o și vii și spui că tu vrei să susții statul de drept, dar asta e o ipocrizie. Legitimitatea mințe. lor e dată de votul popular. Ei asta spun. Și până la un punct au dreptate. De-aia i-au trimis oamenii în Parlament ca să facă legi. Dar atenție, Are domnul Liviu Dragnea a fost votat de oameni din circunscripția Teleorman. Dacă în Timiș s-a votat PSD-ul și s-a votat, asta nu înseamnă că Timișul a trimis pe Dragnea să fie... să violezem halul ăsta România. Aici, din păcate, se pare că a funcționat o minciună, așa, o caracatisă. Și, nu, sunt total, sunt total scârbit de, de ce se întâmplă. Încă o dată? Și în continuare, da. nu, oamenii se nu au ce căuta să-și facă legi singuri. Deci asta trebuie să facem, să ne expunem punctul de vedere cu o voce cât se poate de puternică în cel mai civilizat să ieșim din casă. Să nu mai înghițim astfel lucruri. Încă o dată, Mihai, deci dumneavoastră chiar a spus degetul pe rană. Legitimitatea e dezbaterea din momentul de față. Da, au primit legitimitate. Întrebarea este să facă ce. Până unde pot merge? Da, sunt, e legitim, sunt legitim acolo în fruntea Parlamentului pentru că i-au ales oamenii, dar până unde poate merge această legitimitate? Bună ziua, Cozmin! Salut, Moise! Lucrurile sunt destul de complicate. În primul rând, Țara sper, că cei care au... da. Da, sper că cei care au votat PSD-ul acum o lună de zile și-au dat seama cât de puțin timp a trecut până le-au înșelat așteptările. De fapt, toată această politică, să spun așa în ghilimele, duce la rezultatul de ei. Adică se vede clar că i au urmărit ceea ce au încercat să facă ei. Ceea ce aș propune, eu, fi ca societatea civilă să fie foarte vigilentă și apreciez foarte mult organizarea de ei și în special ceea ce se plănuiește pentru duminică după amiază, dar aș vrea ca cei reprezentativi din societatea civilă să iasă public și să prezintă un program. Ce ar trebui să facem noi ca societatea civilă? Cum putem să-i susținem? Și aici aș vrea să-l implic și pe președinte să vină să ne spună o agendă Ce s-ar putea face? Ce referendul s-ar putea organiza Modificări la Constituție ar fi să aducem, și asta, repet, numai și numai prin voința populară. N -n -n -n eu nu cred de ceea ce trebuie să aducem. Deci, asta cu referendum am discutat-o și ieri. și, într-adevăr, mie mi se pare o idee. Nu, știu, nu cred că a ajuns în vreun fel la președintele Iohannis. dar s-ar putea să ajungă. Dacă, spuneți Dacă nu, singura, singura soluție pe care eu o văd, sper ca președintele să aibă curaj să îi înfrunte din ce în ce mai des până la o posibilă suspendare a lui și atunci implicit va trebui să ieșim toți, să vedem de partea cui suntem, a acestor penali care încearcă numai să se scape pe ei sau, într-adevăr, ne dorim o societate civilă, puternică, reprezentativă și cu ajutorul președintelui să reușim să modificăm toate aceste acte de la Constituție tot ce înseamnă astfel încât ceea ce s-a plănuit ieri să nu se poate întâmpla. Încă o dată, Cosmin, precizez faptul că din punctul meu de vedere Constituția pe care am criticat-o de-a lungul acestor, acestor ani de când sunt jurnalist, am criticat-o pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale și a arătat până la urmă valoarea. Înțelegem poate acum de ce președintele țării trebuie să accepte sau nu o persoană pentru a face guvernul. Uite, e o frână democratică. Ca să nu vină unul și să zică, cum vă tot spun eu, o pun pe soacră mea, că așa vrea mușchii mei, m-a votat lumea și gata. Și soacră mai face acolo ce îi spun eu să facă. Bună ziua, Laurențiu! Nu! Bună ziua, Florin! Bună ziua, vă Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noastre. Uh, cu interes ascultă emisiunea. Dar un lucru nu reușesc să înțeleg. de ce ne lamentăm? Că doar noi am ales. Și am ales la scor. Nu ne lamentăm, la Florin ne? Cine s-a da, la lamentat? Hai să vă zic o chestie interesantă. Bai, nu ne convine acum. Păi, am, am ales. Noi am ales ăștia să ne conducă. Exact. Asta nu e întrebarea de a să ne conducă până unde. Ce pot face mai exact cu noi? Pentru că tot am folosit analogia cu violul și căsătoria. Știți? Nici într-o într căsătorie violul nu e o chestiune permisă. Un vechi adagiu spune vox populi vox dei vocea poporului e vocea lui Dumnezeu pe pământ tre... Noi am ales Iertați-mă, iertați au contul. trecut niște mii de ani de la acel adagiu Așa, așa S-ar putea Și să nu, nu mai fie de actualitate Nu nu se aplică dar păi, noi nu am se aplică, ales. Dar până unde? Până la sistemul de justiție care e separat de ceea ce alege lumea nu până, poți... unde, până unde se poate Îi știm bine pe Dragnea știm pe Tăricianu Asta e, noi am ales nu știu de ce, atâta... Și am ales la scor, nu oricum, la scor. Bun, spuneți dumneavoastră Problema... atunci până unde pot merge. Până unde vor ei. Până unde vor ei. Știind ce alegem, ăștia să ne conducă. Păi, nu știu. Problema nu trebuie să fie a PSD-ului. Problema trebuie să fie a celor învinși, a PNL-ului, să se uite în o lor. Bă, oare deci ce la Nu cred scor. că sunt învinși vedeți, uitați-vă cu atenție. De ce? De ce? Au câștigat la scorul ăsta. Oare care e problema noastră? Ce au ei și nu avem noi. Acolo e problema. Încă o dată, Florin, aici nu e vorba de luptă politică. Nu discutăm aici despre învinși și învingători în alegeri. Vorbim despre niște limite pe care puterea, oricare o fie a politică, o poate avea asupra societății. Că mâine vine și zice e, să iasă criminalii din pușcărie. Dom'le, s-a produs acest lucru. Noi avem, să știți, în România statistică, avem o amnistiere, de fapt, odată la doi ani și încă una, una penală și una fiscală, în fiecare an e o tentativă. Chiar în vremea tehnocraților, am avut o tentativă de amnistiere fiscală, cu pe final de an. M-am enervat eu pe ministrul justiției și s-a spărat pe mine șefua nafuli și doamna prună. Deci, mă, uit, mă, uit, mă uit peste ocean, foarte da, simplu. Da. A ieșit Donald Trump, președinte, da, da, da, la scor da. a bătut-o pe, pe Hillary. Nu. Păi Mare oare, atenție. Când, oare când, când el declară din start, le pun gard la granița cu Mexic, împușc da. ispanicii, când din start declară chestia asta Este votat la scor De către popor De fapt s-a dovedit că nu Până s-ar putea duce el Urmăriți dumneavoastră evenimentele din zilele următoare Că dincolo de o poză pe care Și-a plătit-o Dragnea pe acolo S-ar putea să mai vedeți niște lucruri interesante În Statele Unite în zilele următoare Apropo de civism și de acțiune A societății Bună ziua Cătălin Nu? pe tine și pe toți ascultătorii da, e de urmărit ce spuneai cu Statele Unite dar mai întâi să ne uităm aici la noi eu susțin suscitare și o spun răspicat că nu trebuie să, să ne culcăm pe o ureche și să credem că noi uniți nu putem schimba nimic pentru că eu în juru meu aud foarte, foarte des asta. ce să fac? Că oricum, De ce să votez? De ce să merg acolo? Că oricum ce vor, tot aia fac, da Fac tocmai pentru că noi lăsăm uniți, nu mai fac și avem exemplu colectiv și uh -huh. trebuie să ieșim stradă uh -huh. pașnic. nu ieșim ca minerii, nu ieșim ca... Exemplu colectiv ne învață ce? Că înva... la un an după ce lumea a strigat în stradă vrem schimbarea clasei politice, exact a, e... ăia împotriva cărora au strigat oamenii în stradă, s-au întors cu mai multă forță și... Maice, e, ai dreptate, dar parțial, cred eu. E, era, nu știu, doar un copil putea crede că după colectiv lucrurile vor deveni dintr-o dată roz. Sunt și ei foarte mulți. Sistemul ăsta e găunos până în măduva oaselor și nu se vor schimba deodată. Va trebui noi să avem putere, răbdare și să stăm atenți cu ochii pe ei. Și să ascultăm... Să ne îndreptăm mai mult atenția, iarăși sper să mă audă multă lume, mai mult atenția către persoane care au un anumit grad de civilizație, care au, care au făcut ceva, care scot cuvinte imparțiale, care vor binele pentru țara asta și nu o spun cu gândul neapărat către tine sau către altcineva dar trebuie să știm, să ascultăm. nu cum Am văzut în preajma sărbătorilor, eram undeva plecat în țară și mare, la o televiziune, nu dau numărul scris, mare titlu, Iohannis a fugit din țară. Și socul meu a venit la mine -a și Să -a -a erau aseară, în timpul protestelor. A fugit protestelor. președintele din țară și spuneam, unde a plecat președintele? Chiar puteți crede așa ceva? puneți-vă un pic întrebarea, întrebați-vă, trebuie să stăm unici, să stăm cu ochii pe ei, pentru că eu, nu știu, am 34 de ani și cred că putem schimba, dacă nu pentru mine, măcar pentru copiii noștri. Aseară, în timpul protestelor, vă mulțumesc pentru telefon, Florin. Mi-a trimis cineva o poză pe telefon de pe un televizor în care se spunea că securiștii au scos în stradă niște oameni manipulați. M-am uitat la cei din jurul meu, erau atât de mult da, vă spun că m-am și distrat, adică erau atât de inventivi în sloganurile pe care le făceau, încât la un moment dat m-am simțit dator să le explic că trebuie să aibă un număr de silabe și o muzicalitate, că altfel nu prind respectivele sloganuri. Dar una peste alta vă spun, un vânt rece și un, un vânt atât de rece, și nu venea să cred că sunt atât de mulți oameni în stradă pe condițiile meteo deosebite pe care le-am înfruntat aseară în București. Bună ziua, înțeleg că au fost și în alte orașe proteste Chiar dacă nu au avut aceeași amploare Pentru duminică se anunță de asemenea proteste În mai multe orașe ale țării Bună ziua, Cătălin Nu, no, Dan Scuze, Dan Da, bună ziua, bună ziua Moise Se aude? Da, da Bună ziua Eu vă spun din perspectiva unuia care Am votat PSD-ul Nu mă ascund după lucrurile astea Dar vreau să vă spun că nu sunt de acord Cu ceea ce se întâmplă și cred că lucrurile fără. Deci că se sunteți foarte surprins de ceea ce se întâmplă Nu, nu, nu, sunt. Nu, nu, nu sunt surprins, pentru că mă -aștept, așteptam la așa ceva, dar nu chiar la nivelul ăsta în sensul, ăsta vă spun, nu sunt de acord cu minciunile grosolane care le-am văzut ieri la televizor din partea celor, celor care ne conduc. Nu, nu le stă bine. Ori atunci, ce să mai spunem despre televiziunile care ne mint fără niciun fel de probleme? Deci astea, astea vor trebui schimbate. Și dacă. Uh, uh, noi rămânem uniți uh, și trebuie să nu ne mai certăm voi ați votat, voi noi nu i-am votat, vă meritați foarte nu, nu, nu la asta trebuie să ajungem trebuie să ajungem să ne unim și să le spunem că dacă i-am votat nu pot face ce vor ei Cu asta, cu asta sper să ne întâlnim în perioada următoare cred lucrurile astea, nu, nu, nu pot rămâne așa pentru că sunt grosolane nu mă reprezintă, v-am spus am votat PSD-ul uh, pentru că eu sunt uh, propus am fost propus consilier din partea lor și cumva moral am mers pe... Și eu ați, nu avut fac parte... din... Auziți, ați avut niște discuții așa în PSD? Donle, ia nu, nu, nu scuzați-mă, eu nu fac parte din PSD, eu am fost uh, propus de către PSD, dar eu nu fac parte din PSD foarte ciudat. Da, foarte interesant. Da, sunt din Zalău, nu mă ascund, toate lucrurile vreau A, să fie înțeles. la vedere. Da. Și atunci, uh, uh, uh, pe mine nu mă reprezintă oamenii ăștia. Eu am spus, merg acolo dacă pot să fac treabă, dacă nu, eu vreau să rămân așa cum sunt eu, un om liniștit, un om care își vede de treabă, dar nu mă reprezintă oamenii ăștia. Și atunci, cred că sunt uh, foarte mulți oameni care apreciază ce s-a întâmplat ieri, apreciez în primul rând pe președinte, că a ieșit, așa cum se spunea, din bârlogul dânsului și a început să facă ceva. Noi trebuie să-l încurajăm, el nu o să iasă de unul singur, dar noi putem să facem lucrurile astea. Încă o dată vă spun, uh, nu agreez așa ceva și nu mă reprezintă oamenii ăștia, dar uniți și noi și voi, că înțeleg că se discută în felul ăsta, putem schimba lucrurile, cred 100% lucrul ăsta. Eh, despre asta, cu ce schimbăm și ce putem schimba, o să vă dau o replică la sfârșitul emisiunii, Dan. Bună ziua, Marius! Marius, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Să în vă... primul rând la mulți ani, că nu ne-am auzit pe anul ăsta. Deci, referitor la ce spunea domnul de mai înainte, da, putem schimba, dar am avut în mână această pârghie, iar dacă rețelele de socializare s-ar fi mobilizat cum s-au mobilizat pentru protestele astea și cele care au mai fost, s-ar fi mobilizat ca să iasă la vot tot, poate s-ar fi schimbat. În legătură cu tema emisiunii, vreau într adevăr dumneavoastră aveți dreptate, Dumnezeule, n-aș vrea să fiu un loc unui cetățean care n-a fost la vot pe 11 decembrie. Da, decemne. nu, eu îi consider lași cu toate riscurile nu, de nu, pe nu, urma nu. acestei. Nu, stați, stați, stați, stați, sta, că fiecare are scuza lui. Unii au fost la munte, alții au fost lăsați, la mare. Lăsați, la munte, la mare. Am deci avut o lege, atenție. Se poate, sepa, se poate vota pe liste separate. Marius, da, e am nu, nu e adevărat ce spuneți. V de ce? Cum? Nu, nu se poate vota doar acolo, în localitatea de domiciliu. Pentru cele locale. Nu. Cele, nu cele și pentru parlamentare. Ce, nu mai pentru președinte, pe președinte e pentru toată lumea. Într-adevăr, legea electorală a am fost. Retragă. Deci, legea electorală. Am avut o lege electorală care i-a favorizat. Am avut și dezbateri de felul N-am mai deci schimbat noi, nimic. Noi nu suntem în stare, de atâtea legislaturi din acestea, din 4 în 4 ani, să ne sacrificăm câteva ore. Că dacă politicienii sunt 99% pentru ei Și 1% pentru țară Noi să ne sacrificăm din 4 în 4 ani Cei care avem drept de vot Să exercităm acest vot mm. Cu cine vrem noi Nu vrem să-i votăm nu -i votăm Și gata Și atunci nu s-ar mai întâmpla Atâtea, uh, cum să vă spun eu Deci după război mulți vitești să arată Iar în ceea ce privește tema emisiunii de astăzi Ca să-i las și pe cineva, să mă vorbească. Vă spun de orată, nu sunt de acord Cu ceea ce se întâmplă Aveam noi o vorbă când eram mici spunea ne spuneau bunicii noștri că țara arde și baba se piaptănă. Deci nu era cel mai urgent lucru acesta. Eu mă, mă gândeam că poate domnii de la justiție se apucă și fac o lege în care să spună toți cei care au fost condamnați penal, chiar dacă sunt suspe cu suspendare, chiar dacă au fost grațiați, dar au fost condamnați, de deci sunt vinovați. Nu au probabilitate morală să ne conducă țara, să nu mai candideze... Să nu mai fie și asta, că noi suntem la urmă după alegerile din vara trecută americani aveau dreptate să suntem o țară de analfabet juridic. Dacă votăm a -a că deschis, să care știți au fost că... condamnați da. mai erau și în Ați deschis mai multe teme interesante. Dom'le, Marius, pe de o parte v-a spus problema, doamnei de ce nu să-l celu la vot? Pe de altă parte a zis bă, dar știți, în țara asta noi nu prea pricepem cum e cu legea, suntem cam analfabet juridic. E, asta e o chestiune interesantă. Vă spun pentru că... Și atunci, după colectiv, v-am avertizat. Vedeți că ăștia care au ieșit acum în stradă nu reprezintă marea majoritatea românilor. Sunt niște elite care s-au săturat de clasa politică. Ce facem mai departe? E? Poate o să facem o emisiune într-o zi despre rostul eliterului în societate. Da, dar tu, care ești acolo, președinte de scară de bloc, ești o elită. Sau, nu știu, șef de echipă. Unde se strâng trei, unul devine lider de opinie. Să știți. Bună ziua, Sorin. Te salut, Moise. Vă ascultăm. A, din Teleorman te sun. Cum pentru că spune mai devreme că noi Teleormanul l-am pus pe domnul Dragnea acolo. Noi suntem cei care am ieșit la vot. Eu nu vă este... pun o anate, mă. Să știți, eu am făcut reportaje în Teleorman. Cunosc oameni muncitori, săraci, dar muncitori. Adică nu, nu sunt eu acela care o să că Teleormanul nu merită, ne-a făcut totele teleormanul nu, uite, ne-a făcut tot imișoara, ca să zic așa mâine mă dur la imișoara ne-a făcut tot imișoara, ne-a trimis un grindeanul care s-a dovedit atât de penibil de la prima minciună aia cu electronică iar ieri când s-a dus Iohannis acolo zice, nu aveam domne pe ordinea de zi așa ceva a dat vreo 3, 4, 5 minciuni la foc automat, ceea ce e o rușine pentru noi ca țară că e primul ministru al țării, indiferent că e marionetă sau ce-o Uh, trebuie să știți că în Telorman, domnul Dragnea a pregătit totul foarte, foarte bine Așa cum a făcut-o și acum cu ordonanțele Prima oară ne-a spus că guvernul are voie să dea ordonanțe Iar apoi ușor, ușor a început să dea ordonanțe. La Același lucru l-a făcut și în Telorman Nu faceți o confuzie uh. între ordonanțele simple și cele de urgență Guvernul poate da oricând ordonanțe de urgență în domeniul legilor organice Dar cu limitări Acestea sunt niște limitări încălcate ce au făcut acum prin Constituție pentru ordonanțe simple, atunci când este în vacanță parlamentul, se dă o lege de abilitare. N-au legătură una cu alta. Bun, deci domnul Dragnea a creat un sistem foarte, foarte bun, tocmai de un auditori, dar al meu spunea despre schimbarea sistemului, prin care aproape 70% din populația județului teromanți, per să nu greșesc în procente, depinde de statul român. De tot ceea ce vine de la statul român. Fie că e angajat în anumite structuri, fie că e pensionat. Da, da, așa e situația și numai a, în lui. Așa, mai E și în vaslui, sunt mai multe. Tomas, a, spus, a fost creat un sistem în județul și mai departe multiplicat în mai multe județe din, din România, astfel încât mai departe, o mare parte din populația României, României să depinde de, de acest stat și voturile să meargă doar într-o anumită direcție. În momentul în care promisiunile au mers doar către anumite categorii, care reprezentau majoritatea, e clar că și-au asigurat prezența poatea Sorin, să știți acolo. că ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă îmi dați voi să duc puțin mai departe ideea, v-am mai zis-o și la pastila Bizidei, dar vreau să repet asta, să priceapă toată lumea. Adevărata manipulare nici măcar nu e asta. Nu mi-l închide pe Sorin. Adevărata manipulare nu e să zici oamenilor, vă cresc pensiile și salariile, ci să le spui, putem crește pensiile și salariile fără să fie nevoie să muncim mai mult. Asta e adevărata manipulare. Inocularea ideii că cineva îți ia banii, că banii sunt acolo, sunt ai tăi și că nu e nevoie să faci un efort suplimentar pentru a trăi mai bine. E, asta, asta noi, că nația -e pe... foarte greu să găsesc, să găsesc angajat în județul de Roma, tocmai datorită motivelor pe care le-ați anumerat un pic mai devreme. Mi-e incredibil de greu să conving un om să-l aduc să muncească pe un salariu foarte bine plătit, în loc să stea acasă și să aștepte niște beneficii din alte parte. Asta e problema foarte mare în telur, Haide să revenim la tema de astăzi, Sorin. Tot, Întrebarea uh... este cât pot face cu legitimitatea alegerilor de acum o lună în spate. Ei pot face foarte mult cât le permitem noi. Singura noastră putere este să ieșim în stradă. Noi cei cu procentele foarte mici, cei care am mers către alte direcții, putem să ieșim și oarecum să-i ținem în anumite marje de abateri, să le spunem că nu suntem de acord cu ei, noi ăștia puține, exact cum spuneați dumneavoastră, nu mai aș numi o elită, mi-ar face plăcere să fac parte din ea, dar noi încă mai avem un cuvânt și cam asta e tot ce ne a rămas în ultima perioadă după ultima, ultima lună de la alegeri în Coace. Vă mulțumesc. 0372069599. Bună ziua, Tudor! Tudor! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, când credeam că nu mă mai pot surprinde cei de la PSD, iată că au venit încă o dată cu, cu ceva fabulos. Ați, Ați avut? Da, bineînțeles. Bineînțeles, de fiecare dată când atunci, atunci, care a fost surpriză, Iertați-mă. Nu e o a... surpriză ce s-a întâmplat. Așteptam Am asta. Da, dar dimensiunea și modul în care s-au desfășurat lucrurile. Și îl felicit pe, ca și cetățean român, îl felicit pe domnul președinte pentru că a ieșit în față și a pus picior în prag. De fapt, pic. să știți că Dragnea a fost slab la faza asta. A fost o execuție da? grosieră, cum de, am explicat de, și dimineața. Exact. Dragnea e un jucător foarte, foarte bun și periculos. Se pare că față. nu e atât de bun. Se pare da, că l-am supraevaluat eu. E posibil. Da, -am, am încercat să te citez aici pentru că în una din emisiunile trecute despre asta discutai. În fine, aceste două ordonanțe de urgență care cică că au fost pe ordinea de zi, erau vizate clar, făcute pentru a scăpa anumite persoane de pușcărie. Ieri când a venit doamna Căveși la Europa FM, colega noastră i-a adresat o întrebare foarte inteligentă și bună, dar doamna Chioveșii nu a putut răspunde datorită funcției și poziției pe care o are. În spete, ce se întâmplă atunci când procesul pe care îl are acum Liviu Dragnea pe rol, da, în cazul în care va fi găsit vinovat și condamnat? ce se întâmplă. Va face pușcărie și pentru... În atenție. mod obligatoriu, exact. Exact. Deci Doamna nu pot fi, fi două pedepse și... cu suspendare, exact, chiar exact. dacă a doua e cu suspendare, execută. Bineînțeles. E, asta cred eu că ar fi o tragedie și pentru Liviu Dragnea, ca și persoană, da? Dar și ca... pentru PSD. Ce putem face noi? Sunt de acord cu antevorbitorii. Deci, Iertați-mă, dacă-mi dați voie să cit, dau un citat celebru dar ce pușcărie pentru girafe? <laughs> da, doctor, adică știți e? Că... nu zic că e o fericire să fii în pușcărie, dar în momentul în care faci legalități, îți asumi un astfel de risc, nu? Bineînțeles. Nu știu dacă nu cumva, pur și simplu, n-au fost luate în calcul eventuale condamnări cu executare de anumite persoane. Pur și simplu nu s-au gândit că pot fi prinși, urmăriți prinși și condamnați. Da, și să revin la tema de astăzi, ce cred că putem face noi este, într-adevăr, ieșit în stradă civilizat, petiții semnate care să ajungă pe biroul președintelui și putem merge pentru că avem puterea, dar uniți, încă o dată, până la dizolvarea Parlamentului. Așa cum au ajuns acolo, tot noi, ca și poporii putem da jos, din punctul meu de vedere. Asta cu dizolvarea e foarte Parlamentului greu. e complexă. Foarte, perfect de acord, e foarte greu, într-adevăr. Dar nu e imposibil. Nu. Dizolvarea Parlamentului se poate face doar în condițiile în care toate forțele politice, inclusiv președintele, dorește acest lucru. De ce? Pentru că, știți, e o condiționare acolo foarte clară, în termen de 60 de zile, deci nu în orice termen, două propuneri de guvernare trebuie respinse de către Parlament. Altfel spus, fie președintele nu face în 60 de zile dacă nu vrea, fie Parlamentul le aprobă repede și nu se fac ale 60 de zile sau le amână până, scuzați-mă, până trec cele 60 de zile. Deci nu se poate, nu se pot face ușor alegeri anticipate în România, dizolvarea Parlamentului. Astea sunt niște lucruri pe care părinții Constituției, și vă spun asta așa ca am o amintire din tinerețea mea, președintele Curții Constituționale, dar și Iorgovan mi-au fost profesori la școală. Ei s-au gândit atunci exact de a evita instabilitatea politică. S-au gândit că acești actori trebuie să lucreze împreună, actori politici, să lucreze împreună, să dea țării un guvern care să fie stabil și care să construiască autostrăzi. Bună ziua, Ilie! Bună ziua! Bă vă spun din Timișoara, din capitala culturală... Azi, da, din toată țara, mâine, în Timișoara. Da, da din capitala culturală Europei 2021. Așa. Astăzi, la ora 8.00, o să fiu și eu alături de mulți timișorenii în piața o trei să protestăm... Ieri în toată -a. țara, azi în Da, a fost și azi. ieri și astăzi va avea o amploare mai mare din ce am văzut pe Facebook. Să nu vă faceți uh, planuri eu... pentru duminică, după amiază. Da, corect, corect. Eu cred că nu are legitimitate foarte mare acest guvern, pentru că a fost votat de doar 19% din populația României. Deci președintele Iohannis are o legitimitate dublă față de acest guvern PSD. Asta dată. e o chestie foarte băiețească, așa. Hai să vedem care are legitimitatea nu neapărat, mai mare. No, no, no, no, no, țara... Nu așa se pune problema. Adevărul pe e că de parte... cine nu votează nu contează, domnule. Da, din păcate. Pe de o parte și pe de altă parte am înțeles că doar prin lege organică se poate modifica sau face aceste uh, artificii juridice. Așa scrie în Constituție. Ceea ce nu da, înseamnă atunci, că inclusiv... Un ilegal, dacă ar fi dat. Ceea el. ce nu înseamnă că inclusiv guvernul tehnocrat, na dat, anul trecut, o ordonanță de modificare a codului penal. Așa da. este. ăsta e adevărul cu țara asta noastră. Te apucă nervii când te gândești. Da. da. Oricum, nu e legitim acest guvern și pentru că au venit cu o grămadă de, de promisiuni pe care nu le vor onora. Bă, nu, încă o dată. E legitim. E incontestabil un guvern legitim. Ia, legitim înseamnă legal, pe lege. Aia înseamnă da, legitim. dar a venit cu promisiuni Absolut neonorabile și noi sustenabile Și se va demonstra cât de curând Nu, nu vom avea creștere economică Nu e așa cum spuneți noastră Estimată de ei Lumea, când se fac astfel de abuzuri, nu mai consumă așa mult, implicit, e mai prudentă, implicit, creșterea economică va fi mai mică. Mm, aici, aici, nu e, aici e vorba despre cu totul și cu totul altceva. Încă o dată, și v-am spus de atunci, se pot face de salarii, creșteri de salarii și de pensii și ele chiar se vor face, țara a ales în sensul ăsta, sigur cu un preț, prețul fiind macro stabilitatea a făcut țândări. O creștere de dobânzi, adică și o creștere de curs. Probabil că asta vom trăi. Dacă asta a ales țara, asta vom trăi. Încă o dată, vă rog să termine emisiunea. Vă rog pe toți să vă gândiți la un lucru. Practic, acești oameni cum vor fi ei condamnați. Putem să-i zicem lui Dragnea infractor. Putem să-i zicem că e un infractor care și spășește pedepsa chiar acum în, fruntele, în fruntea Camerei Deputaților. Acești oameni greu pot fi opriți. Greu pot fi opriți să nu dea într-o noapte o ordonanță de urgență. Cu toate acestea, reacția de răspuns a societății noastre este chiar mai importantă decât reușita de a împiedica sau nu. Faptul că lumea, că Oamenii din România înțeleg gravitatea momentului și ies în apărarea unor principii fundamentale, în apărarea justiției și a statului de drept, în apărarea unui principiu că nu suntem toți infractori în țara asta. Nici nu vă dați seama cât de mult contează. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.